Мовивши так, уперед вирушає палада Афіна, кроком швидким, а за нею, і він по слідах божественних. Вийшли до моря вони, де стояв корабель безстрохідний, на узбережжі піщаним супутців знайшли кучерявих, словом звернулась до них Телемахова сила священна. Друзі, ходім, принесімо припаси. Усе вже готове, в домі лежить. Про від'їзд ані мати не знає нічого, ані служниці, окрім однієї, яка про це чула. Мовив цей, вирушив він, і всі тут же за ним поспішили. На корабель добропалубний, всі перенісши припаси, склали їх так, як звелів улюблений син Одисею. На корабель! Телемах тоді вслід за Афіною вийшов, сіла богиня тоді на кормі, а поряд із нею сів телемах, відв'язали гребці корабельні причали, на корабель увійшли і завесла громадою сіли. Вітер попутний для них ясноока послала Афіна. Бистрий зефір зашумів винно темним шугаючи морем, а телемах уже наглив супутців, звелівши їм швидше снасті кріпити, і вони наказу послухали радо. Щоглу соснову піднявши в гніздо, посередині в кінцель вставили міцно і допереду линвами враз прив'язали та натягнувши ремінням заплетеним біле вітрило. Вітер надув полотно, і враз зашуміла обабіч хвиля пурпурна під килем. судно, що плинуло легко, плавно по хвилях шумливих верстав свою путь корабель той. Снасті усі закріпивши, на чорнім судні безтрохіднім, Повні повінця, вина мореплавці поставили чаші, І вічно живущим, безсмертним, богам з них лили узливання, Більше ж від інших усіх, ясноокій Зевсовій доньці, Так цілу ніч, цілий ранок, верстав свою путь корабель той.